Om arv efter biltog man och om arv som tillkommer våldtagen kvinnas barn. Nu blir en man dömd biltog, flyr från landet och hans syster med honom och han avlar barn med henne medan de är utomlands, not 32. Eller de har förut avlat barn, not 33. Dessa barn har rätt att taga arv, not 34. Nu flyr en man och hans syster sitter kvar efter honom Kommer han lönligen tillbaka och avlar barn med henne, ska det barnet ej ta arv. Sådant barn heter risunge, not 35. Paragraf 1. Nu händer att ett arv tillfäller en biltogman, not 36, medan han är utomlands. Får han fred medan han lever, då tagar han arv och orv, not 37. Får han ej fred medan han lever, då skulle de taga arv som är och närmast där till inom landet. Paragraf 2, not 38. Nu blir kvinnan våldtagen och hon blir där vid havande med barn. Blir mannen lagligen försvunnen med tolv män, då ska de barnet ta arv och orv, när helst arv kan tillfälla det. Not 39. Flock 5. Om gälld efter död man. Nu finns gälld efter en död man. Då skulle hans arvingar vara skyldiga att gälla gälden av den egendom som finnes efter honom, förrän de delar den mellan sig. Skiftad om egendomen förrän den dödes gälld är gälldad, då skulle arvingarna ha gäldat gälldat inom fyra månader sedan skifte har skett. Hände det att de icke ha varit gälldat inom den tid som nu är sagt? Och skifta de egendomen för. Då är den saker till tre marker som icke har gäldat. Han bötte en mark till konungen, en till målsäganden och en till hundar. Siden 76. Då är en var av dem som skulle gälda målsägande för sig. Den ska taga målsägandens mark som kräver gälden och väcker käromål därom. Not 40. Paragraf 1. Nu vill jag din eka till gälden är det mindre än 40 marker styrker de det med två vittnen och tolv män sed. not 41. Är det 40 marker då styrker de det med tre tolv sed. not 42. Nu har gälden lånats ut med vittnen av ännu levande män eller med brev då ska den ha vad som kräver den åter och ej den som vill neka till gälden not 43. Klock 6. Om arv efter olycksfall, och om någon dräper en annan för att få ett arv. Not 44. Kan så illa hända att en bonde och hans hustru och deras barn med dem omkomma i vatten alla på en gång, då de fara på skepp eller på is, på vad sätt det än kan hända, eller och att det blir innebrända alla på en gång, eller och att fiende här kommer i landet och de blir dräpta utan att någon vet vem som längst levat eller först dött. Då ska fäderna gå till fäderne och möderne till möderne. Not 45. Paragraf 1, not 46. Nu kan också illa hända att barn dräper sin fader eller fader sitt barn med vilja, eller barn sin moder eller moders sitt barn. Då må ingen dräpa en annan för att vinna ett arv. Not 47. Dräper fader sitt barn som har ärvt sin moder och har barnet andra syskon som han äger fader till, då tar de arv efter det barn som blev dräpt. Har den som dräpte barn, då skola de mista arvet. Här omgäller de sin faders gärningar. Dräper moder sitt barn, då var det samma lag som nu vill sagt. Paragraf 2. Dräper någon sitt styrbarn, då tager modern arv, om hon lever. Och barnets föränder skulle ha tagit Arvinge bot, not 48. Nu säger barnets fränder att modern var i samråd med sin man om att dräppa barnet. Då väger hon sig med tre tolv sed och själv ska hon stå i föreden. Brister hon åt eden då tar barnets föränder både böter och arv. Kan hon värja sig då tar hon arv efter sitt barn och fädernefränderna tagit Arvinge bot. Dräper en kvinna sitt styrbarn, då var det samma lag som nu är sagt. Paragraf 3. Nu dräpper någon sin svärfader eller sin svärmoder. Då skulle den dräptes närmaste taget arvinge bort och droparens syster taget arv efter sin fader eller sin moder, vilken deras av dem som blev dräpt Sidan 77. Nu väckes åtal mot henne för att hon var i samråd med sin man om dropet. Då värjer hon sig med 3-12 sed och hon ska själv stå i förreden. Not 49. Paragraf 4. En var som dräper den som skulle ärva. Han ska vara skild från arvet. Och kan han ej värja sig för åtalet, böter han 140 och marker. Not 50. Det skola tolv män pröva och styrka med sin ed huruvida han dräpte för att få arv eller rike. Not 51. Flock 7. Om arv efter klärker som är och här införda. Så är stadgat om klärkers och prästers arv att den präst som har fått kyrka, han är skyldig att lämna efter sig till kyrkan lika mycket som han fann före sig och tog emot då han kom till henne. Detta kallar klärkerna inventarion. Av den egendom som sedan är kvar har prästen rätt att göra sitt testamente att giva och att gälda sin gälld, och vidare att låta göra arvöl efter sig och all den heder som är tillbörligt efter en död. Allt det som sedan är kvar, det skulle hans rätta arvingar taga efter landets lag. Not 52 Sidorna 78 till och med 83 upptas av förklaringar och noter till ärvda balken. Jordavalken sidan 84 till och med 94 här börjar jordabalken och i den räknas Aderton flockar. Flock 1. Om klander av jord. En man väcker klander mot jord i en by. Då ska man tillkalla synemän. Den byn ska gå till byamål, not 1. Då träder den fram som har väckt klander och säger jorden vara sin. Sedan svarar den som bor där och säger den vara sin Då har den som bor där rätt att värja den som sitt fäderna är med sina föränder Not 2 Nu säger den som har väckt kländer den vara sitt fäden är Och han har fulla vittnen därpå Att han och hans fader före honom har tagit emot både städja och avrad Not 3 Då har han också rätt att värja jorden som sitt fäderna är Då är och de båda lika starka i vittnen de skola och komma till tinget, var dera med tre set. Sedan skola de utse sex, men var. Dessa tolv skola pröva vem av dem som har rätt. Och den av dem till vars edgärd, de tolv vilja sluta sig, innan tre tolvt seden ännu är fullgjord. Han må sedan fullgöra sinhet. Och den som de slutar sig till ska äga jorden, och den som de vända sig från ska mista den. Not fyra. Flock två Hur du bördemän tvista om jord Nu tvistar två män om rätten att köpa bördsjord, och den ena säger sig vara närmare i börd Då ska den vara närmast att lösa sin börsjord som vore närmast att ärva om det skulle ärva Not fem Och han gör i laga tillbud om att lösa sin börsjord så som i lagen i stadgat Not sex är de båda lika närskylda, då skola båda vara lika nära till att köpa börsjorden, not 5. Paragraf 1. Nu har någon lagligen sålt sin jord, såsom lagen städgar, och bördemännen velat låtit köpet stå okvalt över den utsatta tiden, och hava i gjort tillbud. Då ska den hava jorden som har köpt den, och ingen har rätt att se det mera väcka klander eller käromål om den jorden. Sidan 85. Paragraf 2. Om någon säljer sitt arv och köper annan egendom eller och byter bort sitt arv mot annan jord, då ska denna vara arv och bördsjord och ej avlingejord. Not 7. Det ska bjudas åt rätt man om det är till salu. Paragraf 3. All avlingejord som ej är köpt av bördsjord ska den som har förvärvat den vara rätt att giva och gälla. Och sälja åt vem som han vill. Not åtta. Flock tre. Om gäldande av avrad. Nu händer det att landbo gälldar avrad för mera jorden som finnes enligt rätt byamål. Då ska han sammankalla alla jordägarna och tillsäga dem. Vill jag dem icke komma dit, då må landbon saklöst innehålla avraden. Nu kommer jordägarna till byn. Då ska en var av dem värja med aderton mäns ed allt som är mindre än örtygsland. Och allt det som är örtygsland eller mera än örtygsland, det ska han värja med 3 sed. Då har en var som har tagit emot avrad värjt sin jord. Alla ökningar skola frånskiljas och alla ederskola stå fast. Landboar skulle ej gällda avrad av mera än som finnes i rätt mål. Det vore landborns skada att han ej tidigare tillsade jordägarna. Om en av dem som skulle värja sin jord brister och åt eden, återgällde han till landborn städja och avrad och där till tre märker att skiftas i tre lotter. Och de skulle skifta jorden som har värjt sin rätt, not nio Klock 4. Om bröder tvista om gjorda köp och om försäljning i trångmål. Tvista bröder eller börde bördemän om jord, då må ingen av dem hindra en annan från hans fäderna jord. En var av dem ska lämna de andra köpsumman eller vedelag därför. Not 10. Finnas där fulltaliga fastar, då ska närskylda mäns köp stå fast, lika mycket som oskylda mäns köp. Not 11. Nu köpa två män jord, den ene är bördeman och den andra icke. Då ska bördemannen hava jorden och den som icke har bördsrätt till ska mista den. Paragraf 1. Nu drabbar en man nöd och trångmål. Då vill han sälja sin jord. Han bjuder den åt sina bördemän först hemma hos dem med grannarnas vittnesbörd, därefter vid kyrkan med sockenmännens vittnesbörd och sedan vid tinget med tingets vittnesbörd, not tolv. Nu tvistade de med varandra, den ene säger att jorden har blivit lagligen hembjuden, och den andra nekar, då ska det prövas av tolv mäns ed. Sidan 86. Det skulle råda över halva nämnden var. Om de tolv säger så och styrkade att denna jord har blivit lagligen hembjuden på laga ting, och bördemännen ville ej lösa den, då ska den som köpte hava jorden. Not 13. Är bördemannen inom landet, då ska för honom utsättas laga tid att lösa sin bördsjord. Det är månad och dag. Är han utom landet, då utsätts för honom år och dag. Not 14. Återlöser han icke sin bördsjord inom denna tid, då har han icke rätt att lösa den sedan. Den som köpte ska hava jorden oklandrad och okvald. Not 15. Styrka tolv män med bördemannen att jorden ej är lagligen hembjuden, så som sagt det är. Då ska jorden dömas åter i börd, och den som köpte den ska återtaga sina pengar, Och den som sålde ska böta tre marker. Not 16. Flock fem. Om byte av syskons jord. Om någon vill byta bort jord så att den går från systers eller broders fäderna arv, då ska han giva dem tre byar att välja mellan. Det ska rätt man göra. Not 17. För detta byte ska utsättas en tid av år och dag. Not 18. De, not 19, har var icke rätt att förbyta jord med varandra. man är skyldig att giva dem jord i sådan by där fri jord finns. Not 20. Det ska vara bondeby och icke-konungsby eller herremansby. Not 21. Paragraf 1. Nu kan hända att syster eller broder byter sin jord som ej må gå urbörd, på så sätt att den går ifrån närmaste bördeman. Står detta byte okländret över månad och dag sedan året är ute, då ska det stå fast och ingen ska sedan ha varit att väcka kländer eller tvist om det bytet. Not 22. Tolv män skulle pröva om jorden har varit lagligen hembjuden åt bördemännen, så som sagt det är, och lika så om bördemannen gjorde tillbud att lagligen lösa jorden inom utsatt tid. Säga det tolv att jorden ej har blivit lagligen hembjuden, så som förut är sagt, då ska jorden dömas åter i börd, och den ska böta tre marker som har bytt bort utan rätt. En till målsäganden, en annan till konungen, en tredje till hundaret. Not 23 Flock 6. Om flera styrka sig ha köpt av samma man, not 24. Nu händer att två eller tre, not 25, styrka, köp eller skifte mot samma man och säga sig ha ha fått jord av honom. Hava de alla fulltaliga fastar, då ska den hava vitsord som köpte först, not 26. Och den ska kräva åter sina pengar som köpte sist och där till tre marker för att han sålde till honom utan rätt, not 27, sidan 87. Tolv män skulle pröva vilken av dem som köpte först. Har en av dem fått hävd på jorden och tagit städja och avrad av den, då ska han hava den med fullgiltigt köp, not 28. Nu har ingen fått sådan hävd, not 29, då ska den hava jorden som hemulsmannen sluter sig till, not 30. Den som har sålt samma jord till två ska återgälda penningarna till den som är fästar kan styrka de vara utgivna till honom, och därtill tre marker för att han har sålt utan rätt. Not 31. Paragraf 1. Nu händer att två män med fästar styrka köp mot samma man, och ingen del av dem har fått hävd på jorden eller tagit städja av den. Not 32. Så som sagt är om säljaren nekar att han har sålt till någon av dem, då skola de mot honom styrka folktaliga fastar, nog 33, och de skulle hava halva jorden var, eller och halva köpesumman och halva böterna var, även om de är och flera var i samma lag. Paragraf 2. En säger två att de har fått jord av samma man. Den ene säger sig ha var skiftat med honom och den andra köpt av honom. Om ingen del av dem har fått hävd på jorden, då ska den som har gjort skifte hava vitsord. Not 34. Den andra som köpte ska med fastar styrka sin rätt till köpesumman, och den som sålde olagligt ska böta tre marker. Not 35. Flock 7. Om återköps fastar. 36. Nu händer att en bonde blir nödd att sätta sin jord i pant hemma i bygden med fastar för pant och att utsätta tidsfrist. Då ska han lösa den åter med samma fastar som vore till städes då han sätter sin jord i pant eller deras arvingar. Nu vill den som har tagit jorden i pant icke ta emot pengarna, då skola pengarna sättas i takahänder och bonden som satte i pant ska själv råda över sin jord. Not 37. Den andre mottaga pengarna, då honom gott synus. Sluta det sig icke till honom som hade satt sin jord i pant, då före han fram återköpsfastar. Då ska den äga jorden som har fått den. Not 38. Paragraf 1. Not 39. Om någon lämnar sin jord som böter till konung eller biskop, då ska tidsfrist vara stadgad av tre tingsdagar. Not 40. Bördemännen skulle återlösa jorden inom dessa tre veckor. Finnas bördemännen utom hundaret, då är för dem städgad en tid av månad och dag. Vill ej länsmannen då ta emot pengarna, då skulle bördemännen bjuda pengarna på tinget och sätta dem i taka händer. Bärdemännen råder över jorden. Länsmannen tar i pengarna, då har honom gott synus. Sidan 88. Har vad de i bjudit så, då ska den hava jorden som har fått den. Tolv män skola pröva huruvida det var bjudet eller ej. De skola utse halva nämnden var. Om en domare dömer fram ed av återköpsfastar, för en tolv män ha prövat vad som är sant, bötte han tre marker, och hans dom ska vara ogill. Not 41. Flock åtta, om bonde får sälja sin hustrus jord. Nu vill bonde sälja sin hustrus jord. Är du de ej förbundna genom barn, då har han ej rätt att sälja hennes jord utan hennes och hennes närmaste fränders samtycke. Not 42. Är du de förbundna genom barn och driver de nöden därtill, då har bonden rätt att sälja båda deras jord, två lotter av sin egen jord och en tredjedel av hustruns jord. Not 43. Alltid då bonde säljer eller byter bort sin hustrus jord, då ska den som köper binda köpet med fastar, både mot bonden och mot hustrun. Not 44. Paragraf 5. not 45. Köper någon jord av en annan dör den som har sålt och vilja sedan hans arvingar väcka klander och tvist om jorden, då ska den som köpte styrka att han har fullgjort allt med fastar. Not 46. Det där är son i faders ställe och bröder i broders ställe, not 47, och en var som ärver en annan han ärver så ljud som lätt i detta fall. Not 48. Not 9 om pantsättning av jord, sidan 49. Nu sätter en man jord i pant till köpman not 50. Han ska göra det med vittnen och fulltaliga fastar. Så ska han sätta i pant och därtill utsätta tidsfrist, not 51. Bonden ska och på utsatta återlösa jorden med fastar så som han har satt den i pant. Nu säger köpmannen att jorden har stått över utsatt dag och att bonden inte har bjudit något till återlösen. Då ska han efter den utsatta dagen hembjuda jorden till rätta bördemän på tre ting i det hundare där jorden ligger. Not 52. Återlösa i bördemännen sedan hembjud så har skett. Då ska den hava jorden som har fått den. Nu säger de som vill lösa den att den ej har blivit lagligen hembjuden. Då ska köpmannen styrka att den har blivit hembjuden. Med sex män från den köpstad där jorden blev satt i pant och sex från landet i det hundare där jorden ligger. Vilja jag det tolv Sverige att det har blivit lagligen hembjudet, då ska den ha jorden som har fått den. Nekar sedan, not 53, bonden till att han har sett denna jord i pant, då ska köpmannen ha rätt att med sina fastar värja jorden i det hundare där den ligger. Kan köpmannen så värja jorden, då ska den som hade satt den i pant lämna ut jorden och där jämte böter för odalbrott. Not 54 Sidan 89 Har denne man med tingsvittnen tillsagt sina bördemän en jorden hade lagligen gått ifrån dem var han saklös Har han icke gjort så böte han tre marker att skiftas i tre lotter Not 55 Paragraf 1, not 56 Nu säger någon att han har köpt jord av en annan Denna säger nej och nekar till att han har sålt då har den vitsord som kan föra fram fäster som vore till städes. Det ska och de två styrka som uppmätter köpsumman. Den som sålde har då icke rätt att säga nej. Not 57. Paragraf 2. Om någon lagligen får jord av en annan med köp eller skifte och har den utan kländer och tvist under tre år utan att någon för talan mot honom därför då har ingen sedan rätt att väcka kländer eller tvist eller käromål om en jord som så länge har stått oklandrad, utom i det fall att han har varit härtagen, eller så länge har varit utomlandet, eller och om det är en omyndig. Not 58. Ty ingen får sälja omyndigs jord eller byta bort den utom mot bättre, och även då endast med närmaste fränders samtycke. Not 59. Paragraf 3. Om två män tvista om jord och den är besodd, då ska den äga grödan som vinner jorden. Not 60. Paragraf 4. Not 61. Om omyndiga eller vettvillingar tarva föda, då kunna de närmaste fränderna sälja deras jord eller lösa för deras föda. Då ska den som köper jorden taga fastar av rättägande och av hans närmaste fränder. Klandras det sedan, då ska han styrka fastar mot rätt ägande och hans närmaste fränder. För vettvillig och omyndig skola hans fränder både söka och svara. Not 62 Flock tio om städja och avrad. Not 63 Tag någon jord mot städja av en annan, då ska deras städja stå under månad och dag. Sedan har den stått lagat tid, not 64. Åtta år ska städjan gälla för den som har givit den, not 65. Ingen dera har rätt att bryta avtalet med den andra, utom i det fall att ägaren själv nödgas att bo där. Då ska han giva landborn åter den städja som ännu icke är intjänad, och lön för träda om det är plöjt. Och ägaren ska själv råda över sin jord, not 66. Paragraf 1. En landbo som har mindre än ett örtygsland och sitter kvar med avraden styrka att den är gjeldad med sin egenhet, eller lämnar ut avraden men inga böter. Är det ett fullt örtygsland, och han sitter kvar med avraden lämnar han ut avraden och tre örar i böter, eller också styrke han att avraden förut har lämnats. Sida 90. Sitter han kvar över ett år styrker han att den har gjeldats med två vittnen själv den tredje. Sitter han kvar över det andra året, styrker han det med sex män. Över det tredje året med två och tolv, om det är ett örtugsland eller mera. Kan han ej fullgöra dessa vittnen eller denna ed, givar han ut avraden och därtill tre marker. Not 67. Paragraf 2, not 68. Har Landbo byggt nya hus på den jord som han har haft mot avrad, Ska han bjuda husen till jordägaren på tre tingsdagar, då han far bort från denna jord? Vill ej ägaren köpa dem, då må landborn saklöst bortföra husen inom år och dag. För han är bortom, så som sagt är, då har han förverkat husen genom att de har varit stått för länge. Not 69. Paragraf 3. Om jordägaren sedan gör undantag i de jordlotter som han har lämnat bort mot städja- då ska det stå till deras vittnesbörd som vore till städes. då städja utfästes, not 70. Paragraf 4, nu kan någon genom skifte eller köp få jord som är bortlämnad mot städja. Då ska städjan stå fast för landborn, not 71. Flock 11, hur du ska uppsäga jorden, not 71 a. Nu händer att fattigdom drabbar en ländbo. Han kan icke underhålla den gård som han har tagit mot städja, eller han vill fara därifrån och avsäga sig gården. Då ska han på tinget tillsäga rätte ägaren och tillbjuda en annan ländbo till gården. Har han laga tingsvittne därom, då må han saklöst fara vart han vill. Han har ej tingsvittne, så som sagt är, då ska landbon svara för avrad och alla utskilder till egotidens slut. Not 72. Underlåter han något av detta, då ska landbon gälda därför och ägaren vara saklös. Not 73. Paragraf 1, not 74 Nu tvista män om jord. Den ena säger att den är bortgiven mot städja, och den andra nekar därtill Då har den som säger den vara bortgiven rätt att styrka det med vittnesbörd av två bofasta män och tolv mäns ed. Not 75 Paragraf 2. Utfäster någon städja med vittnen och gälldar den ej genast, då må han saklöst plöja, så, skära och slå. Om han sedan för bort utan att städjan är gälldad, böter han tre marker för ett år, lika mycket för ännu ett och för det tredje. Har han sedan jorden under hela legotiden blir dock i böterna större, men han ska lämna ut städjan och avrad där jämte för så många år som den icke har blivit gälldad. Not 76 Paragraf 3 Tager någon jord mot städja av en annan, och den dör som gav städja, för en legotiden är ute, då ska städjan gälla för hans arvingar till utsatt dag. Not 77 Om någon tager emot jord mot städja till skada för en annan, en denna har blivit lagligen uppsagd, böter han tre marker för under städja. Not 78 Sida 91 Flock 12. Om köp och byte av jord. Not 78a. Nu byta män jord eller göra köp med varandra. Den ene säger att undantag har blivit gjort och den andra nekar. Not 79. Det skola deras fastar pröva. Som vore med vid köpet eller bytet. Hurvida undantag blev gjort eller ej. Och efter deras vittnesmål ska köpet eller bytet vara. Paragraf 1. Vid köp eller byte skola vara tolv fastar och två närvarande vittnen. De skulle utses på tinget eller inför sockenfolket vid kyrkan. Not 80. Paragraf 2. Byta med en jord så att fullt gives mot fullt och lika mot lika. Då ska det vara hans börsjord som han har fått i byte. Not 81. Står bytet sedan över månad och dag? Då har det stått lagat hit. Not 82. Paragraf 3. Om vängåva gives vid byte och den som gav sedan vill riva upp bytet, då har han förverkat de pengar som han gav. Not 83. Så och om han följer bytet, då ska det vara ogiltigt. Vill den som tog emot vängåva riva upp bytet, giver han åter återgåvan eller styrke att den har blivit återgiven med samma fastar som vore vid bytet. Paragraf 4. Nu gör någon både köp och byte, och är bytet mera än köpet, då skola bytesfastarna ha vitsor och ej köpfastarna. Är köpet mer än bytet, då skola köpfastarna ha vitsor och då ska jorden dömas i börd, not 84. Paragraf 5. Byter någon med eller omyndig, det är ogiltigt. det kunna icke göra något köp eller byte utan samtycka av närmaste fränder och av fader eller moder om någon av dem lever. Om fader byter bort omindighetsmöden är, eller moder omindighetsfäden är, eller de andra skyldiga till barnen, eller de omindiga byter bort deras egendom, då må de byta mot bättre och ej mot sämre. Har byte ej skett så, då ska barnet ha rätt, då det kommer till mogen ålder, att gå åter till sin egendom och upphäva skiftet, om de inte själv vill frivilligt lämna dem det som de har fått. Not 85. Flock 13 om Urfjäll Nu ligger Urfjäll i by, och det är en flyttbar Urfjäll. Den har ej fornhävd och ej rör eller gärdesgård, not 86. Den ska mot lösen gå tillbaka till den by varifrån den har utgått, och den man som har odlat den vare saklös. Låter han det gå till stämning, eller kallas syn till honom som har odlat Urfjällen, då givar han ut denna och böter tre marker att skiftas i tre lotter. Lämnar han ut urfjällen utan tingsak, då ska han hava en mark för åker till en utsäde och en öre för äng som ger ett glass hö, not 87. Håller han kvar urfjällen längre, sedan han har fått fullt tillbud, då ska han lämna ut urfjällen och grödan där jämte, och den som gör tillbud ska sätta pengarna i takahänder. Sida 92 Paragraf 1. Nu ligger urfjäl i by. Den har fornhävd, rör eller gärdesgård och den utgör skeppsvist. Not 88. Den ska vara som deras fäderna arv. Nu ligger där sådan urfjäl som flera byar har varit del i än en. Det som har varit del i den skola och den som sitt fäderna arv. Not 89. Klock 14. Hur ur landbo får köra i skog. Not 90. Äger en man en örtug i by som brukas av landbo, då får landbon köra i skogen med ett helt par dragar. Not 91. Äger han ej mer än en halv örtug, då får han köra med en dragare. Har han ingenting i by, då har han icke heller någon rätt i skogen. Och alltid då någon äger jord i en by som skog hör till, då äger den skog som äger jord. Ingen ska heller ha rätt att kännas vid skog som ej äger den jord som skogen står på. Har någon en hel öre i by, då får de fritt köra i skogen, både ägaren och ländbon. Hugga de för mycket i skogen, då har den vitsord som vill skifta skogen, Not 92. Paragraf 1. Kommer tvist i den by där en landbo bor, då ska han tillsäga rätt ägare. Jordägaren ska både stå till svars och föra käromål för sin jord, värja den eller lämna den från sig och icke landbon. Paragraf 2. Om någon vill styrka sin rätt med hemulsman, då ska denne komma till städer inom laga ting och värja jorden, eller och vittnen om hans förfall. Tvisten ska vila till dess varanden kommer. Paragraf 3. Nu gör bo åverkan eller låter gärdesgårdar förfalla, eller bryter på annat sätt mot lagen. Han ska själv svara för sina brott. Not 93. Paragraf 4. Not 94. Har någon jord i en annan mans gård och vill ej låta andra bruka den eller själv bruka den, då skolar byamännen på tinget tillsäga ägaren vare sig han är där eller ej. Vill han varken låta andra bruka eller själv bygga gärdesgårdar, då skulle de taga dom av domaren på samma ting att få gärda om åker och äng. Och de må slå ängen och hava höet för sitt arbete. Den bonde som äger jorden ska svara för utskilderna och den som slår engen ska böta för brist på gärdesgårdar. Not 95. Klock 15 om bolag. Om någon gör bolag med en annan skola tolv män vara till städes då de göra bolag. Not 96. Dessa skola och veta hur länge deras bolag ska vara. Ökas deras egendom ska den ökas för de båda. Minskas den ska den och minskas för de båda. Paragraf 1. Nu är bolagstiden ute och de vill skifta boet. Sida 93. Då vill den ene tillägna sig mera av boet och lämna den andra mindre. Då ska det stå till de tolv mäns vittnesbörd som vore med då de gjorde bolag. Det ska och skiftas eftersom de vittnar. Håller sedan den ene av dem kvar för den andra och vill ej lämna ut efter deras vittnesbörd och ed böte han tre marker för olagligt kvarhållande. Paragraf två. Vill någon upphäva ett bolag före utsatt dag... Böte den som vill upphäva tre marker av sina enskilda pengar, och sedan må han upphäva bolaget. Var det har taget sedan sitt efter bolagsfastarnas not 97 vittnesmål not 98. Flock 16 om inlagsfä not 99 Lägger någon in penningar hos en annan eller lämnar andra värdesaker vad som helst det är i en annans förvar, då ska den som har tagit det om hand sedan utlämna det till honom. Nu kräver den det åter som lämnade det i förvar, då nekar den andra och säger nej. Då ska den som kräver styrka med två vittnen och tolv mäns ed att det som han kräver ut var inlämnat till den som nekar. Kan han ej med vittnen styrka detta? Då må den andra värja sig med två män och tolv. Blir bådas egendom stulen eller uppränd eller rövad, då skolar de och båda ha skadan. Är det ej så, då lämnar han ut detsamma som han tog emot till förvar med de vittnen som nu är sagt. Not 100 Flock 17 hur du fader må bjuda sina barn jord för sitt underhåll. Drabbas en man eller en kvinna av ålder eller sjukdom, då är och deras barn skyldiga att föda sin fader och sin moder till dödagar, vare sig det äga mera eller mindre. Har bonde mindre jord än han kan hjälpa sig själv med och har han barn ett två eller flera, då ska han på tinget hembjuda jorden till sina barn. Vilja de ta emot den, då är de skyldiga att föda och underhålla fader och moder halvt annat år för varje örtugland. Där avrad utgår i både säd och pengar, not 101. Utgår av örtuglandet ej mera än bara pengar, not 102. Ska han för detta hava kosthåll under ett år. Det äldsta barnet ska föda och underhålla honom först och sedan vart och ett efter sin ålder. Varje barn är skyldigt att föda sin fader och sin moder till dess så mycket är förbrukat som det skulle taga i arv efter hans död. En broder, en slott och en syster, sin slott. Nu vill ett av barnen ej taga emot honom, not 103. Då ska det av dem som föder fader eller moder efter deras död först taga fullt vederlag för sin kostnad även om det ej finnes mera än det barnet kostade på sin fader medan han levde eller sin moder, not 104, sida 94. Finns något mera efter deras död då ska varje barn taga sin lott fullt, allt eftersom de är rätta tillkommer och lagen säger, not 105. Samma lag som nu är sagd ska vara om föränder som dö barnlösa, not 106. Den ska vara närmast till att föda honom som är närmast till att ärva, not 107. Tvista syskon med varandra, den ene säger sig ha bjudit honom kosthåll, väl som en annan. Då ska det stå till vittnesbörd av tolv män, som de framhåller sina skäl för. Not 108. Arvingarna ska vara skyldiga att föda och underhålla fader och moder, om de råkar i fattigdom eller ålderdom, och vare sig de har penningar eller ej. Not 109. En son eller en dotter som driver bort sin fader eller sin moder böte tre marker så ofta de det göra. Det ska vara deras ensak som blev bortdrivna. Not 110. Flock 18 om någon skiljer sig från jorda twist. Nu tvista två byar om jord. Då skiljer sig gärna av grannarna, not 111, från tvisten på tinget Innan det ska vädjas Not 112 Tappa sedan grannarna Not 113 ut i tvisten Då ska han vara saklös Not 114 Vinna grannarna Då ska han vara utelukt Både från jord och från böter Som där skulle mottagas Not 115 Kommer han till svaromål och, och vädjar med grannarna Men skiljer sig sedan från dem Not 116 Ska han böta tre marker Och vara skild från dem Not 117. Vare sig de not 118 vinna eller tappa i målet. Not 119. Paragraf 1. Utfäster någon ed av fastar på jord och vill sedan värja den med arvjordsed Not 120. Eller utfäster han arvjordsed och vill sedan fullgöra ed av fastar. Eller utfäster han en dela om ett örtugsland och vill fullgöra den om två. Då skulle tolv män först pröva det innan eden fullgöres. Not 121. Här är jordavalken sagd till slut Jord ska i tryta för någon Not 122 Istället för den jord vi här bor upp på Gud låter oss en gång himmelriket få Not 123 Sidorna 95 till och med 105 Upptas av förklaringar och noter till jordavalken Byggning valken. Sidan är 106 till och med 133. Här börjar byggning av balken och i den räknas 33 flockar. Flock 1. Hur man ska så i by. Bönder vilja börja sin såld. Då skola de hålla laga hängnad med varandra. Är kärlen ur jorden, då ska man gärda med fast not ett. Är kärlen kvar i jorden, då ska man gärda med spetsdörrar, till dess att kärlen går ur jorden, not två. Så skulle de hålla hängnad med varandra, och den som så gärdar varus saklös. Nu försummar någon, och gärdar ej så. Ligger hans gärdesgård nere under en vecka, böter han tre örar, likaså för ännu en vecka och för den tredje. Det ska vara byamännen sen så. Ligger gärdesgården nere under en månad efter det att sodden har börjat, bötte han tre marker att skiftas i tre lotter till konungen, hundarätt och målsäganden. För ännu en månad bötte han på samma sätt, lika så för den tredje. Om flera gärdesgårdar än tre ligger nere för samma bonde, skulle dock hans böter icke vara större. Not 3. Paragraf 1. Alla böter till tre örar är om målsägandens ensak, not fyra, och de ska utsöka så som här sägs. Och allt nom är avlagt i alla mål, not fem, utom för konungens utskylder och fjälld som är mindre än tre örar, not sex. Bonde ska utsöka sin ensak med dom och nämnt. Sedan domaren har fällt dom ska han utse sex män, not sju. De skola jämte bonden föra hem till den som är fälld och utkräva böterna av honom en gång, ännu en gång och tredje gången. Nu vill han ej utlämna dem så som dömt är. Då ökas hans böter med tre marker att skiftas i tre lotter och länsmannen ska utsöka dem med hundarets män, not åtta. De sex som skola utkräva tre böter och skaffa bonden rätt, de ska domaren utse på tinget. Säger någon av dem nej och vill ej fara med bonden vara hans saker till tre örar, och det ska vara giltigt som de gör, som fara efter domarens dom. De må vara så många som de kunna. Och alltid då bonden ej får rätt efter vad som stadgat är, ska den som trädskas böta tre marker och lämna ut bonden sen så. Sittan 107, länsmannen ska utsöka det så som sagt är not 9.